Plaça de Nou. Què tal? Bona tarda, benvinguts. Avui sí, eh, comencem el primer programa plaça 9 de, de la temporada d'estiu de Ràdio Mollet. Hem, abans de començar l'avui, doncs, volem demanar disculpes perquè dilluns passat, que sí que havíem de fer programa, doncs, es vam trobar que, per diferents eh, raons, alguns familiars, altres de feina, doncs, que no, no, no va haver-hi manera d'ajuntar un equip eh, digne de fer un programa i no... No, no el van poder fer, però bueno, avui, sí que, avui sí que estem aquí i parlarem de l'actualitat de, de la nostra colla, que tenim moltes coses perquè tenim coses que havíem de comentar en el programa anterior i tot el que, que se'ns ve eh, abans de, de festa major d'aquests programes que farem al mes de, de juliol i doncs, eh, parlarem de, de la nostra colla avui amb eh, el programa Plaça Nou i amb l'equip habitual. Uh, tenim el, el Juan de, que el tenim aquí revisant el guió. Què tal? Bona tarda. Molt bé, bon a tothom. Uh, I també tenim el Roger Parera. Què tal? Bona tarda. Molt bona tarda, tothom. Tu no t'has cremat a la platja? Mm, és una pregunta en segones, no? No, perquè mm. déu-n'hi-do la, la llista de, de gent cremada que hi ha. Mira, mira. Déu-n'hi-do. Sí, m'he cremat, sí, m'he cremat crema, força. Tenim uns quants, eh? Sí, sí. Qui més, qui menja. També mm. vaig mirar la de totes les precaucions possibles, però no, no, no, hi, no hi ha hagut manera, eh? Entre el torneig, que ja parlarem d'aquests virats, i, i a la platja, em sembla que no sé si prohibir, si Andrea va prohibir les sortides socials. <laughs> perquè el torneig, lesionats. En, a la sortida a la platja, no lesionats, però uns quants cremats. <laughs> Vull dir que... No, no, però el veritat és que ens ho vam passar molt bé. Mm. Doncs eh, seguim les presentacions de l'equip del programa. Eh, avui tenim el control tècnic el francès Rodés i qui us parla en Bori. Doncs eh, amb tot això parlarem de castells de, la, de castellers de Mollet fins a les 9 de la nit a, a Ràdio Mollet. Eh, primer programa de temporada d'estiu. Diem que durant la temporada d'estiu farem el mes de juliol farem tres programes. El d'avui, 14 i 21. El 28 no, no el podrem fer perquè no hi ha tècnica a la tarda i hauríem de venir a enregistrar el programa al matí i al principi hem quedat que no, que no el farem i el mes d'agost farem, farem vacances i tornarem a l'1 de setembre. Aquest és el plàning de programes d'estiu de, i comencem la presentació del programa, com sempre, recordant els horaris d'assaig de la colla. Tots els dimarts, de 8 a 10 del vespre, i tots els divendres, de 9 a 11. Al centre Cibiclera, al carrer Cervantes i 9-23, al carrer Ferrocarril, entre el 16 i el 18. També tenim a les classes de l'escola de gralles, que continuen, i ara amb, amb intensitat, per, eh, bueno, perquè estem preparant eh, coses per festa major, i de... Recordar coses que van fer l'any passat i que ja feia gairebé un any que no, que no fèiem I, i, per tant, les hem de, de, de polir i doncs, eh, també ampliant aquest repertori amb aquestes novetats que, que hem vist últimament. El Bon Dia, el i Will Urbà i, i coses d'aquestes. Doncs eh, les classes de l'Escola de Gralles cada divendres a partir de les 7 de la tarda en els dos grups, una a les, una a les 7 i l'altra a les 8. Eh, anem a recordar també les reunions de, uh -huh. dels equips de treball de, de la colla. <coughs> les reunions de junta cada 15 dies els dijous i les reunions de tècnica cada divendres a partir de les 8 del vespre fins a les 9. una horeta uh -huh. abans de l'assaig. Uh, si voleu posar-vos en contacte amb la colla mitjançant el telèfon, tenim dues maneres de, de fer. La primera és trucar al telèfon mòbil, que ja podem dir directament al mòbil, que és el... La manera de parlar amb algú, si voleu parlar amb el, amb el Javi Carbajal, les relacions públiques de la colla, doncs troqueu el telèfon 615-384-482 i us atendrà per qualsevol cosa. I si no, doncs teniu l'altra possibilitat, que és trucar al telèfon fix que tenim al nostre local, que podeu deixar un missatge al contestador que us sortirà i llavors eh, se us atendrà en el moment que, que se senti el, el missatge. El telèfon del contestador que tenim al local és el 93 579 41 16. Uh, també hem de recordar la nostra pàgina web. www.castellersdemollet.cat i el nostre mail info arroba castellersdemollet.cat Una pàgina web que des de l'últim programa que vam fer fins avui sí que podem dir que hi ha una... s'ha renovat un contingut, que ja <ríe> també parlarem després, d'aquesta eh, campanya que ha engegat la colla per mirar de cap de nous socis. Uh -huh. I doncs, eh, aquest vídeo amb el qual eh, s'ha fet, eh, que és l'eix central d'aquesta campanya, doncs eh, es pot trobar eh, a la nostra web. A la nostra web. I també, doncs, eh, el que ja tenim obert, que ens voleu deixar missatges de qualsevol cosa, si voleu comentar, mm. doncs, eh, bueno, que ja fa dies que no fem programa, el torneig de futbol, l'amistos que es va fer a, a Castellà, l'actuació de Rubí, la campanya de captació de socis, eh, el casal d'estiu... Eh, és que tenim actuacions, la sortida d'ahir a la platja, que, és el, que seria el més recent, doncs qualsevol cosa doncs, tenim obert els dos, el dos canals, el de Facebook i el del Twitter, i aquí tenim el, el Roger disposat a llegir de seguida que, que hi hagi algun, algun comentari. O sigui, ja sabeu, tothom escriure. Mm. Recordem, és facebook.com barra castellersdemollet i si voleu fer pel Twitter, l'usuari és arroba i si el que voleu és trucar directament a la ràdio i parlar amb nosaltres, doncs ho podeu fer al telèfon 93 570 68 66. Ens queda recordar només l'horari d'emissió del programa, que és el dilluns de 8 a 9 del vespre en directe. El que no sé si ha canviat amb la programació d'estiu és la repetició. No sé si continua sent el mateix horari de dissabte d'11 a 30, 12 a 30. Eh, sí, em, em confirma el Francesc que sí, està aquí ara un moment aquí mirant el la graella de programació d'estiu i sí, doncs la repetició és dissabte doncs a 30, 12, 30 i també teniu la possibilitat d'escoltar el programa en gravació mitjançant el podcast que penjarem a la, tant a la web com al Facebook i al, i al Twitter doncs eh, acabada la presentació entrarem en matèria que avui tenim tela per comentar Bé, doncs entrem en matèria, les coses de casa, amb una novetat que ens comentava ara mentre sonava el separador, ens ha dit el francès, que el podcast del programa, com tots els podcasts de tots els programes de Ràdio Mollet, es podran trobar també a la web de Ràdio Mollet, que és radiumollet.com. Doncs eh, comencem a repassar coses... Eh... No sé si saltar el tema de valoració, sa, jo, perquè més o menys el mateix que, que, que hem de comentar cada setmana. I anem a, a repassar actes o activitats de la colla. Comencem, perquè mm. ja, ja fa dies que no fem el programa. Doncs eh, el torneig de futbol sala que es va fer el dia 22 de juny a Castellà amb capgirats i els escaldats. Doncs eh, un, un torneig que bueno, va tenir molt bon ambient. Sí, la veritat és que sí. Molt bon ambient entre capgirats... Eh, que són els castellers de el Castellà del Vallès, o els escaldats, els companys de Caldes de Montbui i nosaltres. La veritat és que sí. D'aquests, o sigui, un tres per 1? Primer jugava un contra l'altre? No, perquè eh, capgirats portava dos equips, uh -huh. i escaldats també portava dos equips. Uh -huh. Sí, sí, es veu que escaldats, havia Caldes havia tingut un petit rifi-rafe, perquè quan es, va, quan es va saber això d'aquest torneig amistós, doncs es van ajuntar els 5 o 6 a Caldes, que són bons, que s'han jugat a futbol, i van dir, bueno, doncs nosaltres, no el nostre equip, i la resta de Caldes va dir, bueno, també, no, no, nosaltres 6 sols, o set sols. I la resta de Caldes va dir, sí, doncs pues fem un altre equip. Llavors hi havia dos equips de Caldes, que a Capgirats ja en volia fer dos, perquè no tenia molta gent, evidentment, jugava a casa seva, doncs en va fer dos, i nosaltres ens vam presentar un amb, amb tots allà jugant. Amb... Mm. Um... Els components característics de, sí. de, de, de la formació que darrerament ve jugant i entrenant. A... Amb alguna baixa d'última hora, que no va poder venir, tres o quatre persones, però sí, la que sí, que, mm. que va, estar, va estar molt bé, i el, ens venia molt d'hora, això sí, perquè em sembla que les 8 i mitja o a les 9 s'havia d'estar allà ja pels sorteig dels cinc equips i dels horaris, i ens sembla que el primer partit era a les 9, vam estar ja fins a les 3 o les quatre, em sembla recordar, entre tots els partits, es va fer una lligueta, i després dels dos primers, diguem, dels cinc equips, doncs jugaven la final, no? Uh -huh. Llavors, ens... Sí, però de les tres colles van quedar últims, no? De la no, ter... colla? Bueno, no, quedar... de cinc equips han quedat tercers. Sí, sí, però vale? bueno, que va, davant nostre van quedar tant Castellers de Caldes com Castellers de Castellans, no? Sí, sí, sí, vale, vale. però estar res a, a un minut, o sigui, un minut abans d'agafar l'últim partit estàvem classificats per la final, perquè estàvem guanyant 0-1 a, a, a Castellà, i dos males jugades, la veritat, és que van ser dos, dos males sorts, eh, no, perdona, no, una, perquè ens van empatar, finalment, i amb un empat passaven ells, i pel gol l'averaix, llavors no. Va, no, pues, pues va ser així. No? Uh -huh. Però bueno, la veritat és que ens ho vam passar molt bé. La veritat és sí. ah. ja també a la, a la final, eh, animant els capgirats. Bueno, animant a tots, però una miqueta més de capgirats. Fins ah. i tot els de Caldes, els d'altres de Caldes, el diguem de l'equip volent, si li vols dir d'una manera. L'equip eh, B. L'equip B animava capgirats. Vull dir que la veritat ah. és que alguns companys de Caldes ens havien dit que, no, no jo vaig amb, amb, amb qualsevol altra menys l'equip A de Caldes. Ah. I la veritat és que et dic, molt bon ambient, la veritat és mm. que sí. Vam tenir, això, algun, algun petit incident d'algun que es va fer una miqueta de mal. Sí, bueno. Però bueno, el jugafutbol és el que té, també. Sí, sí, sí. Però vaja, sí, alguna baixa vam tenir, que encara l estem patint. Mm. Però vaja, veritat és que, que molt bé, vam ser molts... Sí que és cert que l'últim partit, em sembla, que molta gent dels nostres, no s'ho van donar uns quants dels nostres jugadors han anaven de marxar per compromisos, i l'últim partit sí que també teniam avançat només dos canvis, amb el qual els meus jugadors van estar jugant quasi tot el partit, per no dir-lo tot. Uh -huh. Eh, però vaja, la veritat és que van jugar molt bé. Una uh -huh. no, llàstima, no ve pugues classificar-nos per la final, però però bueno, la veritat uh -huh. és que això va ser més com un entrenament, no?, que diguéssim dels càdols no. que estem fent, vull dir... Sí, sí, que, que aquests, eh, aquests entrenaments que es fan al Princesa Sofia mensualment es continuen fent. Sí, sí, l'altre dia, precisament, se'n va fer un. Mm, i <coughs> també vaig... Va penjar el, el Garlac un, <coughs> un, vídeo, un sí. vídeo per convocar la gent, i un vídeo fet cutre, <coughs> però amb la intenció de, de, de que fos cutre. De que, que fos el, de... cutre. Ah, no, <coughs> era cutrefilms, no? Sí, sí. <coughs> Doncs la veritat és que quan volem fer una cosa cutre i ho fem a consciència, ho aconseguim. <risos> no, uh, comentant amb això, els ja els hi vam dir, Carles, bueno, això és un amistós, és com l'amistós previ que vam jugar, no?, previ a, a, a, a, a, a l'Intercastaller, aquí, l'obús de a, a l'Intercastaller, no? Ho dic uh -huh. perquè, si em recordeu, previ a l'Intercastaller, també els vam fer un tremenda en Carles, vam sí. perdre el partit, però després el torneig els ven guanyar. Llavors, bueno, això era... Uh -huh. És un escalfament de cara a l'Intercastaller al febrer. Uh -huh. Bé, doncs, eh, després d'això, que va ser el diumenge 22, el dia 23, vam tenir una doble activitat. Primer vam participar a, a la flama del Canigó, com sempre, fent un pilar a l'arribada la, de, de la flama a Mollet. Sí, bé, sense cap comentari, com cada any, no? Vull dir, uns quants castellers, una trentena, potser, vam estar ja, ja amb la l'ajuda del públic, doncs vam fer uh -huh. un pilar de quatre aixecat per sota, si no estic equivocat, i, i, I, bueno, jo veig que bé, correcte. Uh -huh. no... I després, doncs, ens vam dirigir uns quants? I... Aquí sí que érem 70. Uh -huh. 6, i teníem lloc per 75 uh -huh. i ho vam omplir quasi tot. Potser érem 360, 65. Uh -huh. una, una gran part de la colla doncs, va anar a sopar com cada any. El... Ja fa uns quants anys que es fa, no? Es fa sí, 5-6 anys. I amics de la colla. Hi uh -huh. amics de la colla, sí, sí, correcte. Uh -huh. Sí, sí, perquè hi havia familiars, hi havia gent de la colla que es portava uh -huh. també els seus amics. Uh -huh. Allà fins, bueno, fins ben tard, hi havia gent que haia allà fins al final. Jo no vaig marxar cap ja a les dues o les tres, però... Sí, ja, ja arriba una hora que ens hem de retirar, a una hora prudencial. I a més, si, si el dia següent és la intenció de, de baixar a Valls baix a veure Castells... A Valls i a Tarragona, perquè hi ha gent que va fer doplet. Sí, sí, va fer doplet, alguns. Hi ha gent que va fer doplet. No, jo el dia segon em vaig quedar de casa, la veritat. Però no, no, si sí, la veritat és que ja fa 5 o 6 anys que es fa, aquest uh -huh. sopar ja a l'estrada, i la veritat és que molt bé, molt, molt bon ambient. Uh -huh. S'ho vam passar molt bé. La canalla ja ens han com descosits. Bueno, la canalla i... I, i, i, i, i alguns i, i, aprofitant la canalla. La canalla i, la canalla, i, i, i, i no tant canalla, eh? Sí, sí, la canalla i, i, i pares i... I, i algun també, que déu nhi no, no, va, va, estar, va estar molt bé, ens ho vam passar genial i doncs el dia següent doncs, uns, uns quants, ja, ja no com a tema de colla sinó uns quants castellers doncs, de la colla doncs, van baixar a veure Castells de Valls que vam veure una molt bona diada i, i a més van sortir xops d'aigua fins a dalt fins, la... <fixi> fins a les seies <fixi> sí, sí, però aquella èpica de veure la tercera ronda amb aquell aigua que estava caient i, i la colla veia alçant el, el seu castell que també deu nhi va estar, va estar molt bé. Doncs eh, el següent tema que hem de comentar després de, del Pilar i la rebetja, doncs la següent activitat de, de la colla va ser eh, la tercera actuació pactada amb l'Ajuntament d'animació la, a les fires. On van fer dues, una doble sessió a la a la fira de Mollet Gourmet, la primera fira que es va fer, d'aquestes sectorials que es van fer durant el mes de juny a la nostra ciutat i l'última l'última fira que va ser el dia 28 eh, i 29, 28 i 29 bueno, nosaltres vam anar a actuar el dia 28 eh, van fer una animació del grup de gralles doncs, passejant per la, pel Pla de les Pruneres i per, i per la Rambla La veritat és que molt bé, Vull dir, un, potser sí que érem una miqueta més de gent que el la... Que el, que el, jo recordo, per exemple, el, el primer dissabte, diguem-ne, el primer que vam fer, el primer bolo, sí. el segon érem una miqueta més de gent que el, que el primer i en aquest tercer hem estat una miqueta més de gent que el, que el segon, vull dir que molt bé. També, evidentment, ajudava que a la tarda hi havia actuació a Rubí, que hi ha més o menys molta gent ja es caia pel centre no? a, a dinar ràpid i després cap a, a l'actuació sí, a Rubí. Sí, perquè també d'aquest grup de gralles doncs, es va organitzar un... Un dinar. Un dinar, van anar a, a dinar al grup i també afegits, també membres de la colla que no toquen la granya però que també van anar, van anar al Cercavila, doncs s'hi van afegir, també es va fer un, un, un dinar, doncs, també ben animat. Sí, tant. Dinar de germà, no? <laughs> després eh, <coughs> d'aquesta actuació, d'aquest doncs, Cercavila, doncs tothom ha agafar l'autocar i cap a Rubí on el dia 28 a la tarda vam actuar a la festa major de la, de la ciutat de Rubí amb una actuació on hi havia a part dels castellers de Rubí els minyons de Terrassa que van, van convertir Rubí en plaça 9 i els eh, tirallongues de Manresa. Sembla que vaig llegir la 56 sisena localitat que té una plaça nou. A tota Catalunya em sembla que va llegir la 56 sisena Sí, mm. Doncs eh, nosaltres vam eh, descarregar en aquesta, en aquesta diada el pilar de 4 aixecat per sota. En primera ronda vam fer el 3 de 6 amb l'agulla, en segona ronda el 3 de 6, en tercera ronda el 4 de 6 i vam acabar un pilar de 4 aixecat per sota. En aquesta actuació doncs, també vam veure com els minyons feien el dos piles de 4 d'inici, el 5 de 8 en primera ronda, en segona ronda van descarregar aquest 3 de 9 en Folra i van acabar amb un 4 de 8 i un magnífic també, un Pilar de 6 molt, molt, molt maco, maco Beresca, sí. tenen molt bé Pilar molt bé i molt jove perquè em sembla que tot el, tot el tronc és molt molt jove sí, sí, han renovat eh, la formació de, del Pilar gairebé sencera el mm. segon i el tercer estan bé? Mm -hmm. sí, sí, el sí el va... no és el de l'any passat i de fa dos anys? mmm és el mateix o... Jo ho dic ah. perquè l'any passat al final ja vaig, ja vaig llegir que el segon tenia 23 o 24 anys. És el mateix l'any ah. Sí, és el mateix l'any passat, llavors sí, eh, sí. era tot renovat. Almenys això ja vaig llegir ah. que era... Sumant, diguem-ne, l'edat tot, de, de tota la gent del tronc, era dels pilars més joves que s'havia fet. Ah. En aquesta mateixa actuació, doncs, el, la colla local, els castellers de Rubí, van descarregar pilar de 4, 3 de 6, 4 de 6 amb agulla, 3 de 6 amb agulla i un vano de 4. Em Això... pensava que eren tres piles però no. els dos dels costats eren, eren més baixets, eren de tres. Sí, sí, sí. I els tirallongues de Manresa van fer pilar de 4, tres de sis amb agulla, torre de sis, tres de sis i pila de cinc. <coughs> molt bé. A veritat és que va ser una actuació molt maca. Eh, potser sí que es de fer un per lenta, perquè van començar molt tard. Era previsió començar a les vuit i es començar a les vuit i mitja. Sí, perquè també hi havia... El tema aquest de que hi festa major... Quadrar ha... horaris... Quadrar horaris, a més, alguns dels castellers de Rubí també participaven en altres entitats i tenien altres actes, i també sembla que es van darrerir l'arribada de l'alcalde o una cosa així, i mm -hmm. van començar una miqueta tard, però bueno, vam acabar... Uh -huh. que eren... Les 10, a 10. A 10, les 10. Les deu les 10, sí. Sí, sí, perquè era de nit, ja, vull dir... Sí, sí però bueno, que sí que serà és, és que fent-lo fent en aquest no passes tanta calor. I també és agrair. Perquè aquesta època, amb la camisa i el, a les 6 de la tarda o a les 7 de la tarda, mm. sí. pots morir de calor, literalment. I, bueno, per molta gent de la colla va ser mm. la primera vegada que veien un castell de nou a, a la mateixa plaça. Home, sí, clar. Sí. Doncs, els més, els més eh, joves, els més nous de la colla, doncs... De la colla doncs eh, de la nostra, de la, la anyway. De la nostra, de la nostra. De la nostra. Sí, home, clar, una actuació nostra, on totes vegades un castell de nou, ens hem de remuntar a la veintena diada. Sí, per doncs, jo ara estic parlant, per exemple, del Roger Dago, uh -huh. que era la primera vegada que estava en una soca d'un castell de nou. Uh -huh. Per exemple, sí, sí. Mm. <coughs> doncs, eh, acabada aquesta actu actuació, ens doncs, vam dirigir cap al, cap al local de, de Castellers de Rubi on va haver un petit pica-pica. I després d'aquí ja cap a cal. Bueno, alguna gent has de quedar per Rubí aprofitant que hi havia festa major. Sí, sí, alguns sí. I també comentar l, a la paradeta de la colla la bona acollida que ha tingut el rellotge de, el rellotge de la colla perquè es, es van vendre uns quants. Sí, bueno, no sé si va ser en aquesta, no? La, la primera actuació. No sé si va ser en aquesta, la primera actuació que la teníem o alguna... No, la primera va ser a Caldes. Va ser a Caldes, sí, sí. Però bueno, sí, la és que està tenint força acceptació. Fins i tot hem hagut de fer una comanda extra d'un model que no teníem perquè creiem ah. que no sortiria, doncs, hem tingut una demanda, que és el petit i negre. Està bé que, que vinguem rellotges nosaltres, que, que no podem actuar amb rellotges. O sigui, sí. És curiós. Sí, uh -huh. sí mira, no veiem pensant sí, mai no, això. <laughs> nosaltres, que normalment els castellers ens caracteritzem sí. per no portar mai rellotges... Sí, sí doncs venem rellotges. I ara venem rellotges. Bueno, també hi ha moltes colles que tenen sabatilles personalitzades i els castells tampoc, els que pugen al tronc, tampoc porten sabatilles. No. Els de la pinya sí, però... Sí, però el rellotge no porta ningú. Sí, això sí. Però, bueno, mira, ens va arriba, arribar aquesta oportunitat, no?, no d'intentar fer un, un rellotge. Lo maco hauria estat que també dins de l'esfera poseix castellers a ullet, però, diguem-ne, la costumització o la diferència entre totes és el color de la camisa interna del, del, del dibuix que hi ha. Mm -hmm. I el fet de posar castellers de mullat, doncs, encararia molt el producte, el rellotge, i vam pensar doncs, que tampoc era qüestió de fotre un rellotge a 35 o 40 euros. I no? mm -hmm. ja ni tan sols hem preguntar el preu, no? Uh, perquè el preu per la gent de la colla és a 25 euros i per la gent de fora, no si és a 29, si no estic equivocat. Sí, sí, 29. I, I, bueno, la veritat és que... Bueno, és una cosa més, no? A de la promoció del merchandatge que ja farem que estem intentant, doncs, és un element més. Mm. I, a més, això, ara... Arribes a una plaça a fora, a Sant Mollet a fora, i trobes la nostra carpa, allà amb una parada ben muntada, com van en els cànons. Sí, o menys és la intenció, vull dir, mm. vendrem o no vendrem? Per, per exemple, eh, recordo que a l'última parada no van fer 100 i escaig euros, bruts, evidentment, però, mm. però, bueno, evidentment, aquí hi ha un gasto també de, de fer la compra inicial de tots els elements, però... Però vaja, fins i tot ara hem demanat, hem amb alguna castellada de la sòcia de la colla perquè també faci recades perquè se'ns han acabat, faci recades, faci algun altre element. Uh -huh. uh, amb la Sílvia també perquè fagi mocadurs, sí. perquè se'ns han acabat. Sí, llavors, sí, amb ens, bueno, les motxilles aquestes. Les de motxilles, de... vull dir que, a veure, si, si a sobre aquestes coses les pot fer gent de la colla, doncs encara millor, no? Uh -huh. Molt bé, doncs eh, ens queda comentar la meitat de coses de les que teníem previst per avui, ho farem a la segona part. I ara, doncs, posarem una miqueta de música per acabar la primera part del, del programa. I avui hem triat una cançó del grup eh, de menor que projecta MUT, que es diu Lord. Sol, post, el vespre de balla, damunt el camp plaio verd. L'horta és més tendra i més verd, encara el pagès treballa. El reflex d'un regarol, l'infant torna amb la porcella i la l'alot amb la vedella. Ficuriol Les sírie queixa cansada i el saafarats cau el broll, amb un alegre soroll Camp l'hora callada L'rem daurats pallers la casa terceres de la tanca i el record S'afereix, cau el broll amb un alegre soroll que emplena l'oc